Pozdrav! Pozdrav. Ja sam Ana. A ja sam Leon. A vi slušate Pozes, podcast Eurosong Haiera. Treću sezonu, sedmu epizodu, u kojoj pričamo o najboljim pjesmama latvijskog i češkog predizbora. Slušamo sa Evo nas, počet ćemo sa vijestima od ovog, odnosno prošlog tjedna i sve što smo saznali u proteklih nekoliko dana, pa zapravo neću ja počet, počet Ana, ne, to jest nećemo mi, počet Ana, Ana. <laughs> Hvala, Leone, na ovako divno uvodu. A prva vijest tjedna ovoga je da u drugome polufinalu Norveškog Melodi Grand Prixa Rein Reina je pobjedio s pjesmom One Last Time. Također, objavljene su i četiri nove pjesme za treće polofinale. Koji ti je favorita od te četiri pjesme? Čakaj da prođitam gdje je moj papir. Uh, meni su izjednačeni Pink Jacket i <laughs> Pray For Me. <laughs> meni Pink Jacket maločice bolji. E, ipak i meni Pray For Me bolji. Da, mislim da će Pray For Me pobjediti, ali Ja mogu imat svoj favoriti, ja se mogu zabaviti. Zabaviti si. <laughs> vijest uh, Sljedeća vijest je da imamo pobjednice Eme Fresh, uh, koja je zapravo bila jedno online naticanje za, ajmo reći, nekakvu predselekciju za slovenski predizbor. Pobjednice su Parvani Violet s pjesmom Cupid i Saška sa Šekarlovim Tvoj na smeh. I pridružit će se deset prethodno izabranih pjesama u finalu Eme koje će biti 22. veće. Dakle, onda ćemo gledati sve ukupno 12 pjesama. Dalje idemo s svijestima Pjesma španjolskog izvođača Blasa Cantova zove se Universo. Ili Universo. Universo. A kada ćemo ju čuti? Uskoro? Ja se nadam. Ne znam, ali vidimo da pjeva na španjolskom s obzirom na kako se zove bilo kako bilo od ostalih, ajmo reći, bitnih vijesti što se tiče produkcije Eurosonga, Martin Österdal imenovan je kao nasljednik Jona Olesanda, kao izvršni supervizor, odnosno nadglednik Eurosonga. <laughs> I zadnja vijest koju imamo za ovaj tjedan je to da su objavljene islanske, češke, moldavske, i neke danske pjesme a sve njih možete slušati s pomoću linkova na našoj matičnoj strani Sing Eurostom.hr To je to od vijesti, pa imamo malu pauzu. Pa počnimo sa glavnim dijelom emisije. Ana, želiš li prvo pričati o Latviji ili o Češkoj? Pa Ajde mi zabraću Latviju. Ok, počet ćemo sa Latvijom i sa latvijskim pjesmama. Na uh, četvrtom mjestu radit ćemo top 4 Latvije i top 4 Češke. S obzirom da jedna ima 9, a druga ima samo sedam pjesama, nema smisla da radimo više, a tam ćemo ovdje popuniti epizodu. Tako da. A pokrit na... naše favorite. Tako, na četvrtom mjestu u uh, Latviji, a nažalost ti. S obzirom da je to tvoja imenjakinja, A, recimo. Dva, <laughs> sa jedno dva viška na <laughs> slova, na, ali dobro, evo. Ana, uh, nam pjeva polijester. You hug me at night, but oh yeah. Mm, but little I know you're some... Are made of thin air t-shirts in all the colors. Need more. What will I wear next summer? T-shirts for just one dollar. Need more fantasize. Hey, next season time. Našli smo polijester. Ana je vrlo, vrlo originalna u svom načinu izražavanja, ja bih rekao. Pričamo Ana, na ne, ne, i... Da, dobro. I jako mi se sjedila odmah na prvo slušanje, iako sad već slušam, po, ne znam, peti ili deseti put, jako mi se sviđa, jako su zapravo... Um... Rekao bi da su zanimljivi liriksi, nisu zanimljivi, onako tipični su u neku ruku, svakodnevni, ali opet uh, sročeni su na zabavan način i općenito cijeli... cijeli um štimung referena mi se jako dopada u cijeloj toj priči, ne, ne mogu sad reći koliko je ocinu dobila od mene, ali to naša se na našem četvrtom mjestu, moram istaknuti isto tako da užiriju nismo samo Ana i ja tu su opet klasika Barbara Mirna Ivan, Ana i ja uh, uzeli smo malo više ljudi iz razloga što želimo ljude koji imaju malo raznolikije glazbene ukuse da ne uzimamo sad samo ljude koji se bave Eurosongom i koji samo slušaju pjesme sa Eurosonga jer ipak Eurosong je naticanje na kojem se pita sve ljude, a ne samo one koji vole Eurosong i na kraju oni odlučuju. Prema tome uzeli smo više ljudi, eto Anu smo smislili na četvrto mjesto i eto meni je Polijester jako dobra pjesma, da se pita mene bio bi na drugom mjestu, ali, ali evo tu Edi je, tako da kaj ti veliš na ovu pjesmu? Da po mene bi bilo isto prvo drugo mjesto drugo mjesto zapravo, da <laughs> ovaj, našla bi se Ana s ovom pjesmom uh, ima jednostavno tu melodiju koja od prvog takta uđe u uho i ne izlazi. Možda taj tekst nije toliko neki svakodnevni, ali baš je zato nekako neobičan za Euroviziju, jer uvijek imaju neke duboko umne teme. Sada ovdje bi se dalo raspravljati, ali jednostavno sam ritam pjesma je dobar. Tekst je svakodnevno analiz zanimljiv, ali cijelokupan dojam je nije um, je vrlo pozitivan mislim da bi ostavila ona traga i da bi ljudi lako zapamtili kada bi očuli u tom mnoštvu pjesama tako da evo navijam za nju dobro pa prepatim se sada ko je nama na trećem mjestu na trećem mjestu našla nam se Katrina Bindere sa pjesmom I Will Break Your Heart I Will Break Your Heart so fast Come hell I high water Stick around steadfast I will break your heart Tear your heart apart Into many little pieces Till you fall apart Katrinu s trećega mjesta. Ovo je malo laganija pjesma, ali jedan bitan detalj za koji će se ljudi nekako primiti slušajući ovu pjesmu, za koju sam se ja definitivno primila što sam uočila je zapravo to pucketanje prstima u ritmu. I to je nešto što ljudi lako pamti, to je nešto što ja pamtim i već do kraja pjesme u ritmu smo, Leon ja tu već kucketali prstima i to je nešto što se panti, nešto što uh, dočavava cijelu pjesmu. Uh, ima ritam, ona ima stasima, dvrlo nije to neka pjesma za pustit glas, ali jednostavno mislim da je to nešto što može doći i do ljudi i biti lako punk leone. <laughs> Uh, ja si pišem bilješke <laughs> Uglavnom uh, Ti si rekao da je to laganija pjesma Međutim, uspreko stoji toj laganosti Laganini uh, Ima uh, određenu energiju Baš zbog toga Zbog tog ritma Baš zbog tog pucketanja prstima uh, To je jedna pjesma u specifičnom žanru uh, Nekakav Zagasiti pop Ja bih rekao um, Imaš li ti neki bolji opis? Ne, <laughs> još procesuiramo ovo što se veka. <laughs> ok. Um, mi se, pjesma sidala mi se na pru, nisam joj dao. Kako sam je dao? Četiri. Ne, četiri pol buraz. To je na pol puta do pobjede. Nije na pola, to je pola boda do pobjede. Um, I... Eto, slagali smo se u prvoj ocjeni, prvo slušanje i stvarno je, stvarno je nekako onako osvojilo me na prvu, međutim opet sada kad razmišljam, sada se sjećam riječi, to sam bio rekao i prošli tjedan za Estoniju i za Ux Cordwell, ali sada nakon iduće pjesme koju ćemo slušati, koja nam je na drugom mjestu, sumnjam da ću se sjećati kako ide kako idu riječi, to jest kako ide melodija od I Will Break Your Heart, tako da ne bi rekao da je pretjerano pamtljiva pjesma, što će reći da nije baš za nešto uh, dakle za Eurosong, gdje će ljudi to čuti i htjeti odmah podići slušalicu i zvati, već je to pjesma koja je jednostavno dobra i koja se nama svidjela, a moram isto tako naglasiti da je ova emisija za nas i zapravo za vas, da vidite što od pjesama se nudi u vanjskom svijetu, u Europi i da čujete nešto što je dobro barem po nama tako da želimo da uživate s nama kao što i mi uživamo slušajući sve te pjesme to jest manje uživamo dok čujemo one koje su nam na nul liste, njih ne želite čuti jel tako? želiš li ti uh, Ana čuti samo da vidim kome si dala jedinice uh, bad habits is sail with you mislim ono, nekom će se to možda svidjet ali evo, nama se jednostavno to nije nikako dopalo da pač čak sam i ja dao jedinicu tu ok, dobro, da Uglavnom, I will break your heart, treće mjesto, haja. Reci. Ne? Ok. E, tako da idemo laganini na naše drugo mjesto, ali ti najavljaš drugo mjesto, tako da svakako moraš nešto reći. Izvoli. A svakako ću ja nešto reći. Na drugome mjestu nalazi nam se Samantha Tina s pjesmom Still Breathing. smo sa Antutinu i njezin still breathing i prije nego što opće počnemo sa komentarima, htio bih istaknuti da mislim, ja, ne znam da se ti s tim slažeš, nisam pitao malo prije. Tako, ko <laughs> ne. Ok, pošteno. Da je ona jedna od favorita zapravo odnosno osite se nekakvi winner vibes i kod nje, da bi ona mogla povijediti iako nije nužno naš favorit. A sada, kako će biti vidjet ćemo... Uh, Pojavio se spot za ovu pjesmu u vremenu, pojavio se još jedan live nastup kojem ima identičnu garderobu, stoga je razumno pretpostaviti da će u sličnoj garderobi nastupati kada bude šov uživo. Meni se pjesma svidjela jednostavno zato što je u neku ruku catchy, ne nužno zbog naziva, jel Still Breathing ja ne mogu baš smjestiti nigdje u pjesmu, ali ove prateće vokale njezine koji su odjevene u koji, pra, prateće vokalistice njezine koje su odjevene u žuta, moram srediti rod iz polija bi... Um, žuto, žuto i koje ovako ritmično gibaju kukovima, rukama i, i, i tako svim cijelim gornjim dijelom tijela u trenutcima kada je e, refrenosno, ne znam što je to točno ali dobro izgleda Ti si sješnja se da si rekla odmah će dobiti pola boda manje zbog tih pokreta ja sam za, ja sam za može, sviđa mi se ali ti imaš što da svoju priliku popljuji koliko god želiš, ali na drugom mjestu je tako da snađi se. Ma ne, sve ok, ja sad kada, kada sam već gledala ovaj spot, treći, četvrti put, ne znam ni koji put više, nekako ne bi ih mijenjala. Ostavila bih ih i za nastup, kasnije i ako prođe i sve, ostavila bih ih u nastupu, zato što daju sad već tu svoju čar. Ja, ja sad prepoznajem ovu pjesmu jednostavno po njima i po tim pokretima. Iako, A, zaboravio sam reći story, uh, malo bacio na Harry Pottera u početku. E pa vidiš, da. onda ću im dati plus 0,5. <laughs> <laughs> tamo da se poništi. Taman, tamo da. Ovaj, što sam htjela reći, da složila bih se s time što si rekao da ima tu neku winner vibes. Uh, možda nije neka od najboljih pjesama koje smo čuli i nije mi najdraža, ali jednostavno vidi se nešto u toj pjesmi i vjerujem da bi to moglo i daleko da da prođe i da bi jednostavno ljudi tamo u Latviji mogli lijepo izabrati tu pjesmu i da bi ja bila sasvim zadovoljna s time da ovo prođe dalje. A na prvome mjestu reci nam Leone koja. <laughs> Na prvom mjestu, kako nama je tako i gotovo svima koji su nam glasili u žiriju, drago mi da smo se oko toga složili, našla se pjesma Heartbeats, a izvodi ju Katrina Dimanta. Bom bom. Bom bom. Going out and through the downtown whistling happy mellow. Are dancing ch ch ch cheerfully, -ch never thought I ever meet you on the street. Boom boom upa boom boom heart. Sada s prvoga mjesta. Našu pobjednicu. Pobjednicu. definitivno. pjesma je u trajanju 2 minute i 20 sekundi, ali ona puno postigla u te 2 minute i 20 sekundi da se taj refren meni vrti danima u glavi. Uh, tako da svako je čas mislim. Ja sada kad gledam njih. Ne se smijemo basiti. Ah. <laughs> Samo na sekundu. Zato što znam da sam rekao da pjesme od Cathrine Windere, I will break your heart, se neću sjećati, vjeroz, nakon Samantha Dina. Sada se svakako više ne sjećam nakon Heartbeats jer uopće znači isprana mi je iz glave. Eee, okay, ok, ti si zapamtila. Evo ja nisam. I Heartbeats, totalno u glavi. Sorry, nastavi. Dobro, to definitivno je da je sad to preuzulo, ali ja se sjećam i Katarine s trećeg mjesta. <laughs> Isto kao i katine. Isto i kao i Katrine s prvoga mjesta. A, što sam htjela reći? Ne znam. Uzao si mi riječ. E, da. Me, meni je to malo čudnovata skupina na pozornici. <laughs> definitivno je to malo čudan sklop. Ali funkcionira. Pa, ali jednostavno... Uh, taj glas, taj ritam, taj plesat ću pozadini koliko god meni tu on odskač, svi mi oni odskaču za sebe, nikako mi nisu koherentni, ali jednostavno funkcioniraju i dalje zajedno, to mi je toliko čudno, ali jednostavno funkcioniraju svaka im čast što su to postigli sad opet je nama ta pjesma top jedan od nas Petro, kako smo birali, ali opet nekako gledam da će za širu publiku Možda opet Samanta imat više šanse, ali nema veze, ja sam zato da je ova pjesma na prvom mjestu i da prolazi. Tako da, Leone, sada ti reci svoj komentar od početka do kraja, znam da si čekao. Pa, pjesma mi je super uh, nije rekao sam zapravo već puno time šta, samo što sam zaboravio pjesmu koja je bila prije dvije pjesme prije dva izvođača i zapamtio sam samo Katrinu jer ona mi se najviše dopala već na prvo slušanje sjećam se kad smo slušali to još Ivan i ja uh, prije dva tjedna negdje da mi je ona prva zapravo ostala u uhu i od tada to je već zapravo sad ne znam koji put da slušam, jer jednostavno dobra je pjesma Kečije. Dakle i dalje mi je u glavi i kad mi neko kaže heartbeats, znam da pre, prije toga ide bum bum a ako imam taj bum bum, već imam cijeli ritam te pjesme. <laughs> Jednostavno je pjesma sjela. Ja sam je dao mislim 4,5 na prvo slušanje. da ne? Do, bome. Na 5 sam je dao. Jednostavno je reenergična. Ja volim energične pjesme, to već govorim dvije godine i, i dalje se nastavlja ta priča i stvarno heartbeats za pobjedu. Ne znam hoće li tako biti, to je naš favorit. Ako se vama sviđa, pišite nam dolje u komentare. Vidimo da vas ima, znamo da nas slušate, tako da slobodno napišete nešto, recite nam svoje mišljenje, tako da znamo i mi da se krećemo u pravom smjeru. A... Kad smo već kod smjera, idemo na, na, iduću, uh, na, iduću zemlju, na iduću zemlju. Iduća zemlja nam je češka, s obzirom da su pjesme izašle. Također treba naglasiti da uz to što smo mi glasali za sve te pjesme, sedam komada koliko ih ima, uh, treba naglasiti i da i vi možete glasati preko službene uh, Eurovision aplikacije Uh, postoje nekakvi momentalno problemi barem danas, vjerujem da će se do sutra to već popraviti, odnosno do kada ovaj uh, podcast izađe svakako. Uh, tako da i vi možete glasati kroz aplikaciju za pjesmu koju vi želite da predstavlja češku na. Eurosongu. Sada nisam siguran da li je nama u interesu da to bude što gora pjesma ili što bolja pjesma. Mislim da je svima općenito u interesu da pjesma bude bolja, ali u interesu da naša pjesma pobjedi. <laughs> uh, treba je zaprati u Češkoj što goru. Ali mi ćemo se osvrnuti na četiri najbolje pjesme koje smo mi našli, čuli u Češkoj. Pa red je da odmah i počnemo. Pjesma koja je nama u Češkoj na četvrtom mjestu Zove se Old Blood, pozitiv song actually. A izvodi ju We. To jest izvode ju We All Poop. samo samo šokirana što je to nama na četvrtom mjestu, tek sam sad shvatila, ali dobro. Slušam. Eto ga. Pošta. No matter! čak ove pjesme, ja ne bih ništa komentirala. Ovo stvarno nije pjesma po mom ukusu. Našla se slučajno na četvrtom mjestu. Ne po mome izboru, ali meni je ovo premračna pjesma. Ne volim takve pjesme, jednostavno ne mogu ju ni komentirati. Nisam za... Evo, Leone, ti reci nešto pozitivno u ovoj pjesmi. Ja ne mogu... Pjesma ima jednu specifičnu vibru, jednu vrlo krvovu vibru, gledajući spot to se lako da zaključiti, do duše ne znam kako bi to moglo izgledati na pozornici, tako da vjerujem da će to ostati u fazi predizbora i u fazi gdje to neće biti probrano za daljnje natjecanje, međutim nikad se ne zna, pjesma je malo drugačija, ima nekakav indie prizvuk i... I spot je drugačiji, spot je tako malo HC, ajmo reći. Ali pjesma ko pjesma je okej, okay, ali ja ju ne bi odabrao kao nešto što bi išlo na Eurosong i što bi privlačilo pažnju, ali na pravi način. Stoga tu je gdje je, četvrto mjesto, od svih devet pjesm, od svih sedam pjesama u Češkoj, vjerujemo da je to s pravom na četvrtom mjestu, jer, eto, jednostavno nema bolje od te koja bi se našla na četvrtom mjestu. Stoga, Ana, hoćemo li ići na treće mjesto? Naravno, Leone može slušamo pjesmu koja nam se našla na trećem mjestu u izvedbi Benija Kristoa, Kemama. Kemama. To je bio Benny uh, i njegova ke mama. Ta tako, uh, nikad ne bih da će se to naći. Mislim, pjesma je dobra energična, e to je vjerojatno što je. To je ono što je vjerojatno donijelo većinu tih bodova koje je dobila. Uh, međutim,. Nekako. Ne, Energija je sve što zapravo ima. Nema nekakvu uh, poruku koju ja vidim da je sad bar iz tog spota, iz njegovih riječi, tu koje ja vidim da se ispisuju na ekranu, uh, nisam, nisam od, odnesen. I'm not blown away. <laughs> uh, tako da, ne znam, jeste je treće mjesto, ali to je sve što je treće mjesto, ok. It, to je sve što to ima od mene. Trebali ste, kako kažu, trebali ste vidjeti one koji su ispod ovog što smo odabrali. Tako da ono, ovo je isto tako OK. Nema baš tu puno toga za reći, osim... I opet ću reći... OK! Ana? OK! Ako je to najbolje s čime možemo pisati pjesmu, onda je pjesma definitivno za zaboraviti. Ja sam uzbuđena zbog prva dva mjesta. Uh, s trećem i četvrtom mjestom ne mogu reći da sam zadovoljna, ali opet bilo koja pjesma od ovih da se našla na trećem i četvrtom mjestu jednostavno sve jedno je, jer nije me se nijedna doimila, tako da ajmo samo završiti s time, ok, i nastavimo na ono što nam se doista sviđa i što su nam favoriti, pa poslušajmo pjesmu na drugom mjestu, najavi nam, Leone. Na drugom mjestu našla se Pam Rabbit koja se već prethodno naticala u Češkoj, a njezina pjesma ove godine zove se Get. Out. Moment of silence for oh yeah. Pjesma meni se razlikuje po tome što nema taj keči ritam i nema to nešto što mi je ostaje uhu, ali opet bih ju svrstala u favorite definitivno, zato što ima ona tu neku jačinu, ima tu izvedbu i ne moram ja sad pjevat svaki put u pjesmu da bih ja znala da je to dobro, jer ostala mi je u pamćenju. Možda mi i zbog spota ostalo u pamćenju, definitivno je malo ekscentričan spot, malo me pocijetajno podsjećaj na bilijeliš Eilish, definitivno, zato, zato je možda i favoriziram, ne znam, ali um, ima tu nešto, ima tu neku jačinu i ona donosi nešto novo. N kažem, ne pamtim što je sad otpjevala, ali nekak pjesma mi je tu, kad ju čujem, kad čujem taj zvuk, kad vidim tu izvedbu, imam jednostavnu jačinu ja bi ju definitivno stavila u svoje favorita. Leone, što se bilo Eilish tiče, mislim da sam već rekao da ona ima malo više HC spotove, ovaj spot nije možda u tom smislu, ali što se izričaja tiče, okej. Okay. Um, Vibran nije kopija, samo je neka vibranje. Okej, okay. um, ja se slažem isto s tim da kad bi ja sad morao, ja gledam spot u pozadini, međutim ja nevam pojma više kako ta pjesma ide, znam da ima beat i znam da uh, kad, ju, kad ju slušam i kad ju vidim u cijelom tom spotu i cijeloj toj priči vidim da ima ona ima nekakav umjetnički prizvuk da tako kažem, odnosno o, doticaj, ne dotica ne, doticaj, nego kako se to kaže um, artistic touch uh, i sad mene zanima da te ja sad pitam tko bi, to jest zbog čega bi netko ko vidi na pozornici na Eurosongu uh, glasao za to što bi ljude nagnulo da glasa za ovu? Ne, ne mora biti čak ni Eurosong. Ljudi koji sad instaliravaju sada i te aplikacije za Eurosong da mogu glasati da si da izaberu predstavnika za Češku. Zbog čega bi oni glasali za ovo? Pa mislim, ona mojde definitivno vidjeti kako ovo na pozornice, ali... Ali prije nego što ona pobjedi u Češkoj, niko neće to vidjeti na pozornici. Glase se preko interneta isključivo na temelju ovih spotova. Pa ja bih zbog... Onda može zbog spota, <laughs> definitivno. Ali ne, ima jednostavno nešto što što sve je na prvu. Ne, ne mora svaka pjesma doprinijeti tome da ćeš ti nju pjevat svaki put i da je zato to pjesma koja treba pobjediti, koja treba ići dalje, nego jednostavno... Kad čuješ tu pjesmu, ostavlja neki dojam na tebe. Ja, ja sad nju, ne kažem, ne mogu ju pjevat trenutno, Dobro, možda suša kakav, više puta, ali jednostavno. Kakav je dojam ostavila na tebe, ali samo molim se nemoj reći pozitivan. Vrlo pozitivan. Okej mislim, razumijem zašto, da, da sada ne, ne krijem tu neke lažne simpatije, nisam dao jako nisku ocijenu, razumijem zašto. Pjesma ima kvalitetu, ali kao nešto što bi ja sad čuo na Eurosongu i rekao, ok, ovo je dobro, ne bi, jer znam da će biti boljih pjesama od te. Al... Na kraju krajeva nešto mora predstavljati Češku, ali isto tako treba imati na umu da nam je ovo drugo mjesto, kao prvo. A kao drugo, treba imati na umu da su nam prvo i drugo mjesto izjednačeni, a prvo mjesto je prevagnulo zbog jedne petice koju je dobilo, a ovo ovdje je dobilo više četiri i pol. Tako da nije to neka velika razlika, to je tu negdje. Ja čak mislim da će ona pobjedit. A govorit no u Češkoj? Kako se tiče stanje tamo? Ne znam, ne znam da li baš postoje kladionice za Češku, nisam provjerio, ali nekako sumnjam. Međutim, međutim znamo da ima natjecateljica koje su već nastupale prije tamo, odnosno koji su se natjecale tamo prije. Za PM Rabbit ja bih rekao da postoji vrlo dobra šansa da bi ona mogla pobjediti ići u Rotterdam sa GetUp, ali u među vremenu u duhu našeg podkasta idemo mi na naše prvo mjesto za ono za koje smo se mi odlučili da je najbolje, a to je... A na prvome mjestu nalazi se Elis Mraz featuring T.C.T. s pjesmom Wanna Be Like. I wanna be like so wanna pull it down. And you come in, baby turn around. And this is what I do, baby this is what I like. I see you like it too. May I let you spend the night? Boy can pull it down, yeah. You may have not met it, what do you every night for? When you move, your body is stunning and I can see how it's shining Cause boy, you're my silver lining Ooh, I can like that Don't you ever like back? Never, ever break Best of you made it, my baby, take it a little I wanna be like, ooh, cause I wanna pull And you call me like, ooh, ooh, baby, gonna run And this is what I do Tu smo na naše prvo mjesto. Eli smo raz i čisti Wanna Be Like i jednostavno tu automatski vidimo tu energiju i tu um, ba, winner vibes opet s ove strane. Za mene barem. Kaj. Okay. Da. Uh, I zbog toga mi se sviđa zato što ima energiju, ima uh, dobar ritam i ima nekako kako da kažem ima nekakvu bo za razliku od Pam Rabbit, međutim to ne znači da Pam Rabbit nije bolja. Zbog toga jednostavno evo meni se više svidilo Alice Smarez jer uh, kad vidim opet kao i u Latviji kada vidim riječi heartbeats, bum bum ritam. Wanna be like, opet ima nekakav bomb. bom slično nešto, jednostavno ima ritam i ima tu pamtljivost, ima catchiness i to mi je dovoljno da proglasim ovo nečim što bi moglo dobro proći na Eurosongu. Uh, barem kada je u pitanju Češka, koja inače je u povijesti Slava malo sporije pjesme, ali od kada je Slava malo jače, malo brže pjesme, počeli su prolaziti u finale. Tako da Evo, to je to što imam za reći. Stvarno, stvarno pozitivan dojam i pozitivna ocjena i pozitivno sve pozitivno. Wanna bi like, uhu, čist, čist ili čist ti, ne znam, ali Ana? Samo ne mi reći pozitivno. Reci što želiš. Dobro, reći ću. Nemam ja sad puno toga za nadodat. Jednostavno, ova dva su moja favorita. Da u drugome stilu, da ovaj pjesma ima više ritma, vi energije. Šta radiš ti? Šta ti radiš? <laughs> ti <me manje> nometaš. <laughs> Tri sam stisnuo na mute. <laughs> sam samo istahnut još uz to sve da pjesma ima superspot. Eto, sviđa mi se. Um, pa veselo je to. Pa je je to. veselo je, da, da. Je Evo, reci. Pa neću, evo, ja ću skratiti, vidim da mi ne dačem da pričam. Slažem se, vesela je pjesma, dobra je pjesma, energična je pjesma. Znam je zašto... zaslužio se. Znam zašto sam našla na prvome mjestu kod nas. Meni je sve jedno koja od ovih pjesma prođe dalje, ove dvije pjesme koja prođe dalje. Um, I to je to, ja ne bih puno duljela. Rekli smo koji su nam favoriti sada u Češkoj. Rekli, su na... Rekli smo koji su nam u Latviji. Imaš li ti još nešto za nadodati? Nemam ništa više za dodati. Uh, sad smo slušali Latviju i Češku. A sljedeći tjedan bavit ćemo se s Islandom. Bavit? Pozabavit ćemo se s Islandom i s moldavskim pjesmama. A do tada, Ana, imaš li još koju završnu riječ? Ja mislim smijetu <laughs> <laughs> Okej, okay, u tom slučaju. <laughs> Završna riječ od mene je u tom slučaju da sljedećite ten ja slušamo Moldaviju i Island. Ili još koje pjesme ako se ukažu. što nam bude. Što nam euro svijet da, da tako je. A do tada. Pozdrav. pozdrav!